Eta ya Bueno, pois como tiñamos preparada eh, un... Asendada unha... unha... Na xenda tiñamos Pois a un, a un a unha... señor A unha persoa importante Para tamén da Ribeira Sacra Pero en realidade pois, non está accesible Bueno, sentímolo sí. moito Despois falaremos dela O que primeiro que temos que decir a todos os uh -huh. nosos aintes É que o día das sete, das oito, de xuño Teñen unha convocatoria Extraordinaria uh -huh. e Teñen que achegarse ao Parque de Can Mercadé de Corneia por sí, que? Sí. porque é a festa galega de Rosalía de Castro de Corneia unha das principales en Cataluña exactamente coincide co, co, co a festa co, maior de, de, de, de, de, de Corneia pero de este ano é especial Sí. especial, este ano é algo algo fora de serie, especial por varias cousas. Primeiro porque o día 17 será a noite celta, sí. onde onde teremos o Bal das Mouras, sí. as nosas rosalleiras e Pelepau. Já falamos, já falamos, fal... falamos con Coas, co... Co, o Bal das Mouras, co do Bal das Mouras con, con David Fernández. Falamos con Pele Pelepau. Sí. Eh, Alexandre, e agora quedamos por falar con, con Ros, Rosalieiras. Sí, temos que facelo na no vindeiro xoves. Eh, o, exactamente, se se non despois xa pasa isto. Pasas en os, o caso. eso o xoves, o, o digo, xoves. digo, digo vendres. O vendres. Vendres Pero o xoves, Uy. pois pola mañá, ofrenda floral, no, no. o mismo o xo... eso será o, o, o sábado. Sí, o sábado, sí. O sábado, dixeches ¿no? sí. o xoves, pero o sábado. preparativo, non. Sí. O sábado, o sábado o... hai pasa ruas coa eh, banda, coa banda de, coa banda de música e ah, e eh, ento antes pois pues, unha ofrenda floral diante do Gusto. de Roselía de Castro. Actuación o... dos grupos rexionais o... o... que presentará presentarástes, seguramente. Seguramente, non sei, non me dixeron nada A banda de gaitas Re de gaita, Redegaita, sí. que é dourense Sí, señor O grupo de danzas cantareiras e a banda de gaitas da entidade sí. E de algúnas outras que tamén estarán convidadas A orquesta Cráter Que fará de telonera Sí Duna orquestaza. Orquestaza, dun orquestaza Dicen que a mellor de España A orquestaza Panorama de Pontevedra Sí, sí señor ou sexa que a partir das 11 da noite hasta as duas da mañan estaremos to... de troula non, non haberá intermedio eh? non, que seguía bueno, bueno, seguido todo seguido, desde 11 da de noite hasta quizás as duas da mañan de panorama, tira. as once da noite do no. sábado, e despois o domingo E despois o domingo, festa. pois continuamos, que tamén hai, pois, por a mañán, hai pros pequenos, pros nenos, sí. e despois tamén... E actuacións eh, dos grupos regionais tamén. De grupos regionais tamén. E entón, pois... O grupo de danza de cantareiras e a banda de gaitas da entidade, a orquesta tamén, nesta ocasión xa será a Evasión de Valencia... Sí. E... Eh despois un, un, un, un, me parece que me parece que este ano van a cambiar os, os, fogos, os fogos artificiales, en pago de decir facelos o, o o domingo, domingo me a... parte cos fanos sábado por la noite. Eh? Si, sí, posiblemente para recibir a panorama. Exactamente, <risas> para recibir a foguetes. <risas> para recibir a orquesta panorama. Sí, seguramente que si. Sí. Que despois <risas> a, a fin de festa non como a cada ano, que se fai unha macro queimada unha queimada que para todos os que asistentes que sí. poderán degustarla que cada ano pues, faise esa despedida de, de, de grande festa por... bueno no, que coido puedo... que, que vai a ser unha cousa Fáltanos... además deso de non é solamente o que dixemos aquí uh -huh. que despois hai produtos galegos que eu xa coñecino outro día unha señora que estará con produtos galegos postos ali e de... a rosmari tamén ah, a rosmari non pode faltar si, sí, a isa hai que pedirle como sempre a la, a la arpeira si, sí, a la, hombre, ele a la arpeira a la arpeira bueno, hai moitos moitos máis sí. eh, o roscón o rosco, eh, depois, con, eh, pan bueno, que tamén ten uh, eh, eh, moitos chorizos pues, bueno, de, de to, de dentro de to, todo produtos de grande calidade e eh, como non Eh, pode-se degustar ali aí xantar, para xantar, para cenar si, si, si, ademais o gran restaurante que se monta ali Pulp... eh, pulpo galego que tamén, eh, que pues, tamén, pulpo galego que como é a, a mellor, en alguna taberna tamén non hai, pero ali eh, bueno, como tal de feira de festa ali sabe mellor, eh, é o mesmo que cando ibas a unha feira lá en Galicia mm. que o, o polvo sabía mellor ali, na mesa ali arrimado e tratando E non tratamos nada, non máis que troulamos. Pero, comemos e bebemos. Moi ben, moi ben. Unha cousa extraordinária. Día 17, 18, 19 de xoño, sí. están convidados a participar. Que é gratis, eh? Si, sí, si. Sí. E non se cobra a entrada. Que había xente que, se, que me preguntaban, e me preguntan de, de cando en vez, me pregunta pero, todo é gratis, o que tú... Co o que tú bebas, eh, todo iso tens que pagar pero, es... pero o que a festa en sí é gratis, para entrar es podes entrar gratis eh, como está eh, eh, hai cer... eh, pechado alrededor eda. dice nada, tens unha porta para entrar e outra para salir uh -huh. sí. extraordinario señores, daza sete daza oito, daza nove de... sí, sí. estamos escoitando de fondo con o noso técnico ponnos de vez en cando sí. pezas de música de dun da un, do grupo de Roselia de Castros Dun CD que ten que, que, que se titula Rosalía en Cornní. todos todoslos que queiran mm, ter ese, ese CD eh, pois pues máis que seguro que podrán comprar el i. mercado o millllor a, a, a asociación é es capaz este. de reggasalarlo os vos amigos. Bueno sí queridos oíntes mm, seguimos coitando música e eh, vamos a falar despois de outra festa que se celebra en Galicia. vamos a lá. Bueno, pues a son de esta música que tenemos de, de fondo, de Rosalía de Castro... Eh, vamos a falar tamén dunha cesta que se fai alá en Galicia feira, feira. Of, ah, feira, eso, 39, ah, feira 39 Feira do Viño 3. de Chantar 39 Feira do Viño de Chantar e xa nos previsto sí, falar señor. como un ¿sí, responsable Yamos de Darín pero é verdade que non podemos estar flexible non podemos tomar como non conectar teñen que ter en conta que esta xa leva 39 anos facendo sí, sí, esta sí. feira Feira do Viño de Xantada que, que, bueno que, Queríamos preguntarlle Si, eh, sí, había persona, varias cousas para preguntarlle Cuantas persoas ou cuantos Estans de, de, de, de, uh -huh. de Viño ou de Adegas Estarán ali representadas sí. Pero, o que si, sí, temos é o programa o día, o día 3 de xuño sí. Será As 20 horas Apertura dos stands, participantes mm -hmm. tamén cantos de taberna con son outeiro okay, sí, sí. Cantos de taberna con unión fenosa O grupo claxon sí. E eh, as 2 da mañan pechan Porque non, sí. hai, non se pode A partir de hora non se pode vivir viño Non, non se debe As 4 o día 4 Por a mañan gaiteiros Ay. os barrios mm -hmm. As 12 Concerto presentación da agrupación tradicional Da Casa da Música mm -hmm. Concerto da banda de música de chantada Entre as doce e a unha, lógicamente. Tambén hai unha cousa moi importante que nos dixes tamén xoso Manuel que é o, sí, pregón, o pregón. O pregón a cargo dun grande amigo noso eh, sí. que apreciamos e queremos muitísimo que o presidente do patronato do Rosario de Castro. Sí. Que... Anxo Angueira. Anxo Angueira con quen xa falamos máis dunha ocasión é que admiramos moitísimo non? por certo, teríamos que falar con él porque acaba de publicar un, un libriño sí. moi interesante bueno, pois xa faremos os medios para tamén falar con él vale, o sea o día 4 como xa dixemos, os gaiteres dos barrios as Searas, e as 12 a presentación da agrupación tradicional da Casa da música, de Música e o concerto da banda de música de chantada, sí. tarde pola tarde charanga mecánica sí festicultores, trup, que xa falamos nunha coxín deles, me parece que xa sí. no mm -hmm. se aras, no? ah, despues a sexta cata popular na carpa principal, e outra vez as dúas da, da mañán, eh, peche... peche eh, cerra su grifo do viño. xa non se pode ferreza máis. <risa> Pechase Yo, o viño. O domingo tamén terán grande celebración porque empezará a cata oficial da 39 feira do viño de santada sí, sí, sí. esa cata oficial claro, eso aais a... as preguntas que queríamos fazer cantos, eh, cantos que se presentan eás eh, tamén podíamos pois eh, que o viño elía arte sí eh, y entonces pois a ver Eh, bueno, un librinho cosa... que tamén van, eh, tamén sei ah. que van a facer un libro si, sí, si, sí, van a presentarlo o libro fa... xa fixeron van sí, a, van van a... que van a presentar o libro tamén <risas> en fin, que eh, sería unha entrevista pois pues, fermosa eh, pero non bueno. puido ser pois pues... outra ocasión, intentaremos facer en noutro momento exactamente, en outro momento o mellor, despois de que pase todo este follón tamén lle podemos preguntar De como foi a festa Claro ah, eh, Día 2, mañán comentan sí. entro, eh, xa, que no, haberán... Eso é es lógico <coughs> Bueno, sí. pues intentaremoslo en outra ocasión Estábamos dicindo Día 5 de xuño, as 10 e media Cata oficial do, da 39 feira Do mm -hmm. Viño de Chantada co Estarán os gaiteros os barrios A Xaranga NBA, a banda de gaitas do Concello de Chantada mm -hmm. Yo pregón Como acabamos de dicir antes, a, a unha Do, do, do grande Anxo Angueira que seguro sí. terá un parlamento extraordinario porque ele <risa> <él, risa> é un, un grande declamador ademais. Bueno, despois ás tres da tarde, ou cara esa hora ao xantar oficial sí. e a partir das, das catro da tarde, ás dades a entrega dos premios desa de cata, desa 39 Feira uh -huh. do Viño de Chantada. Seguro que, a, bueno, pues eso que queríamos saber, que cantas ca, se presentan a, ese, a esa mostra, e, e terminarán as 4 e media a, a Charanga, o, a NBA, Charanga Louván, e, e a Orquesta Saudade, para sí. a noite, con verbena, lóxicamente, eh, básico, sí, sí. e pechando, como cada día, tamén. a dúas da mañan. Porque, a parte dei, que, que era o que tamén queríamos preguntar, que non vai ser solamente o viño, que haxa estangs solamente viños, senón que haberá outros produtos tamén. Gastronómico, que... lóxicamente. Ten, me, mira, de, para, ao parecer, haberá Obradoiros e Oceoteca Infantil, a sí. cargo da, da, de, de Vela Saísca. Milaisca, Velaísca a bueno, Casa do Músico ser que para maiores de tres anos uh -huh. a Casa da música no Auditorio Municipal tanto a, a, a, o sábado e o domingo e despois tamén haberá o segundo túnel do Viño de Chantada para uh -huh. profesionais do sector es decir, especificamente para, para os em, viñoteiros si, sí, para poder participar nese túnel terán que, hai que pagar unha entrada de euros, sí. pero será o sábado e domingo, sábado a partir das once e media e uh -huh. o domingo tamén a partir desa hora mágoa non poder falar con, con algún responsable, pero non ocasión, a ver, a ver se si no, xa ves que ben somos capaces de, de, de falar, temos que disculpalos porque seguro que, claro, están en vísperas, e día tres maña, o, o día 3 que maña comenzan a, a, sí, a, a feira e entonces en seguro que, que, sí. que estarán sí, sí, ocupados coordinando cousas coordinando cousas como é sí. lógico Bueno, eh, que saiban, 39 feira do, do viño, viño de Chantada, ali poderán degustar non somente o viño, senón tamén muitísimas máis cousas como... Ademais, eh, polo que tiño falado eu ca persoa, cando esto conectín con ela, tamén habrá, pois pues, dici que o viño non vai ir só, mm. senón que ten que haber pulpo. Sí, sí, sí, sí. Bueno, a verdad que pulpo... Eh, pulpo, empanadas, otros productos gastronómicos de También habrá ver chourizos y otros, oh, sí, y otros, sí, y otros de, porco, de porco, también se aprovecha todo. Oh, sí. eh, eh, eh bueno, queridos oyentes, eh, seguimos aquí con música, que sé. Sí, tanto tanto hablar, tanto hablar. Pues eh... ay aycasia no. Ay aycasia no. Ay, ay, que mal che empeza este ato quero ir a sacha pero non teñe petola busco leña para o lunes o ato o a arroba o xantar non é nada la catola la catola la cazola ay ay xabiel ay ay xabiel Que triste pobre enzo de... Ai, ai, Xabier, ai, ai, Que triste ser, pobre enzo de... Dei, veías, vacas, de abrigo, de amarela... Un pagaro tenso e perdimo o copús... Logos, unha aceitura, en a canela... Ai, ai, marcia Ay ai, marcia A vida na aldea está moi mal Ai, ai, marcia Ay ai, marcia A vida na aldea está moi máis Funto para auga me molle que non a veiro Un polo que a vaca derba E que xaron a Oscar E xe botaron cigarro Doce o chisqueiro O chisqueiro, o chisqueiro Ai Nicanor, Que dure a vida do labrado Ai Nicanor, ai cano, Que dure a vida do labrado. Bueno, e así remata bueno, o programa noso de ese, non? Si, sí, señor, con esta... Com, cumplimos coa promesa que lle tiñamos... Dimos a Xosé Manuel... No, dixemos di, yo a, a, a Roberto... Bu bueno, a Roberto tamén... Pero tamén lle dixemos a... A Xosé Manuel, S comuñeríamos, comuñeríamos, comuñeríamos. que xa nos dicía como, case como amenaza a xa hora do compoñáis. Os parentes de Xover. Veña, Muy queridos ointes, despedimos aquí a todo Vindero Xoves. Que pase unha feliz semana. Pois, pues, Fernando, moitas gracias por estares aí e, sacar, e a xudarnos a sacar isto adiante. E a ti, Xulio, tamén, por saca, sacarmos isto adiante. E este que nos falou, Armando Fernández, que a se xo vos o descanso a rúa a vosa liberdade, ser felices e ir xoves que ven.